פרק יג את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו כי יקום בקרמך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם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 כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם, המציא אתכם מארץ מצרים, והפודך מבית עבדים, להדיחך מן הדרך, אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה, וביערת הרע מקרבך. תהי שיתך אחיך בן אמך, או בנך, או בתך, או אשת חקיך, או רעך אשר כנפשך, בסתר לאמור. נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך מאלוהי העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך או הרחוקים ממכה מקצה הארץ ועד קצה הארץ לא תבלו ולא תשמע אליו ולא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו כי הרוב תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה. ושקלתו ואבנים ומת כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך המוציאהך מארץ מצרים מבית עבדים. וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. כי תשמע באחת עריך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 אחרי מותה ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב ואת כל שללה תקבוץ את תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלוהיך והיית תל עולם לא תיבנה עוד ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב ה' מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצוותך היום לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך.